Haleluya, halleluya halleluya ninalitukuza jina la Bwana na mukozi wetu Yesu Kristo Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Jina la Bwana na mukozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Ni asubuhi njema ya neema tumepewa kibali cha kukutana tena katika ibada hii ya maombi Tunaoongozwa na neno kutoka kitabu cha kwanza cha samueli sura ya saba na mstari wa 12. Imeandikwa ndipo samueli akatwa jiwe na kulisimamisha kati ya mispa na Sheni akaliita jina lake Ebenezer akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Ebenezeri akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Rafiki mpendwa tafakari iliyotangulia ilitufunulia kwamba kuna toba iliyofanyika kwa kumaanisha ikawatoa wana wa Israeli kutoka Ikabod na kuwaleta mpaka Ebenezeri. kuna toba iliyofanyika kwa kumaanisha ikawatoa wana wa Israeli kutoka Ikabod na kuwaleta mpaka Ebenezeri. na tuliambiwa hilo ni angalizo kwetu tusije tukawa tunasubiri kuimba Ebenezeri. Kumbe, tunatembea na ikabodi tukumbuke kutubu kwa kumaanisha kuacha na kuacha njia zetu mbaya tukumbuke kutubu kwa kumaanisha kuacha njia zetu mbaya bwana Yesu Kristo asifiwe sana rafiki mpendwa leo tutatafakari angalizo la pili tunalopaswa kuliangalia katika uhusiano wetu na Mungu angalizo la pili tunalopaswa kuliangalia katika uhusiano wetu na Mungu na hili tunajifunza kupitia sanduku la Mungu tunajifunza hili kupitia sanduku la Mungu imeandikwa hata watu walipofika kambini wazee wa Israeli wakasema mbona bwana ametupiga leo mbele ya wafilisti mbona bwana ametupiga leo mbele ya wafilisti Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana kutoka shilo hadi huku. Lije kati yetu na kutookoa katika mikono ya adui zetu. Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana kutoka shilo hadi huku. Lije kati yetu na kutookoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda shilo. nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi Akae juu ya makerubi. Na ofini na Finneas wana wawili wa Eli walikuwa huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Na sanduku la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu. Na sanduku la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Na Wafilisti waliposikia mshindwa wa zile kelele walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa? katika kambi ya waibrania, wakati kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa maana walisema Mungu ameingia kambi Mungu ameingia kambini. wakasema ole wetu kwani jambo kama hili tangu hapo ole wetu ni nane anayeweza kutoka kutoka kwa miungu hawa wenye nguvu Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Jipeni moyo na kufanya kiume enyi wa Filisti, msije mkawa watumwa wa Ebrania, kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao wa Filisti, mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao. Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani kwake. Wakauawa watu wengi sana. Maana katika Israeli Walianguka watu 1030 walioenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na hofini na Fineasi, wana wawili wa Eli wakauawa. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na hofini na fine hasi wale wana wawili wa Eli wakauawa. Tunasoma hivyo katika kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya 4 mstari hadi wa 11. Rafiki mpendwa, sanduku la Mungu lilikuwa ishara ya uwepo wa Mungu katikati ya Waisraeli. Sanduku la Mungu lilikuwa ishara ya uwepo wa Mungu katikati ya Waisraeli, ndio maana walipolileta kambini waliamini litawatendea wokovu. Hawakujali kwamba walishamwacha Mungu na kuasi na kuabudu miungu mingine, hawakujali hawaku hilo. Walidhani sanduku la Mungu ni irizi wanaweza kuitumia pasipo kujali uhusiano wao na Mungu. Badala ya kutubu na kumoomba Mungu awaongoze, walidhani kuwa kuleta sanduku vitani kutawasaidia kushinda, kana kwamba Mungu angetenda kwa lazima kwa kuwa sanduku lipo. Walidhani kuwa kuleta sanduku vitani kutawasaidia kushinda, kana kwamba Mungu angetenda kwa lazima kwa kuwa sanduku lipo. Huu ulikuwa mtazamo wa kishirikina, si wa kiimani. huu ulikuwa mtazamo wa kishirikina na si wa kiimani. Rafiki mpendwa, hata sasa kuna Wakristo wanaodhani wanaweza kumshinda shetani kwa kutaja jina la Yesu na damu ya Yesu pasipo uhusiano wa kweli na Yesu Kristo mwenyewe. Hata sasa kuna Wakristo wanaodhani wanaweza kumshinda shetani kwa kutaja jina la Yesu na damu ya Yesu pasipo uhusiano wa kweli na Yesu Kristo mwenyewe. Ni muhimu kufahamu kwamba Ushindi bila uhusiano wa kweli na Mungu haupo. Hakuna ushindi bila uhusiano wa kweli na Mungu. Mungu hakubaliani na unafiki. Mungu hakubaliani na unafiki. Aliruhusu Waisraeli kushindwa ili liwe onyo na fundisho kwetu kuwa nguvu ya Mungu haipatikani kwa kushikamana na ishara tu bali kwa uhusiano wa kweli naye. Nguvu ya Mungu haipatikani kwa kushikamana na ishara tu bali kwa uhusiano wa kweli naye vivyo hivyo jina la Yesu alifanyi kazi kiuchawi bali linatenda kwa wale wanaomwamini kumtii na kutembea naye kwa moyo wa kweli jina la Yesu alifanyi kazi kiuchawi bali linatenda kwa wale wanaomwamini na kumtii na kutembea naye kwa moyo wa kweli Mungu anatuita leo tue watu watoba, waaminifu kwa neno lake na wanaotafuta uwepo wake kwa moyo wote. Rafiki mpendwa, Biblia inatuambia kwamba Mungu ni Mungu, aichunguzae mioyo. Anaangalia mioyo iliyo tayari kumtii, inaomwelea kwa toba na unyenyekevu. Ndio maana wana wa Israeli walipokubali kutubu kwa moyo wa kweli, hapo hapo Mungu aliwapigania na kuwashindia kabisa wana wa Israeli walipokubali kutubu kwa moyo wa kweli hapo hapo Mungu aliwapigania na kuwashindia kabisa imeandikwa hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli lakini Bwana akapiga ngurumo mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile akawafadhaisha nao akaangamizwa mbele ya Israeli hivyo Wafilisti walishindwa, wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Nimesoma hivyo kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 7, mstari wa kumi na tatu. Rafiki mpendwa, kadri mtu anavyojichelewesha kutubu kwa kumaanisha na kurejea kwa Bwana, ndivyo anavyompa adui nafasi ya kumpiga kadri mtu anavyojiteleweesha kutubu kwa kumaanisha na kurejea kwa bwana ndivyo anavyompa adui nafasi ya kumpiga lakini tukitubu na kurejea bwana ni mwaminifu atatupigania mara na sisi tutaimba ebenezeri tukisema hata sasa bwana ametusaidia tukitubu na kurejea Bwana ni mwaminifu. Atatupigania mara na sisi tutaimba ebenezeri, tukisema hata sasa Bwana ametusaidia. Tuombe. E Mungu baba yetu wa mbinguni, tunalitukuza na kulisifu jina lako takatifu. Jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu na kukutegemea wewe peke yako. Tunakuinulia mioyo yetu kwa toba na unyenyekevu. Turaomba utusamehe na kuturehemu pale tulipokutegemea kwa maneno lakini mioyo yetu ikiwa mbali nawe. Ee Bwana tusamehe pale tulipolitumia jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo kama wana wa Israeli walivyolitumia vibaya sanduku la Mungu. Tunatubu na kurejea kwako. Ee Mungu tutakase kwa damu ya Yesu Kristo iliyo juu ya madhabahu yako. Uturehemu na kutuweka huru. Mbali na ibada za sanamu na roho ya uasi. Utookwe na yule muovu e Mungu Baba yetu wa mbinguni, ukatupiganie na kutushindia dhidi ya adui zetu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakuomba tuongoze kwa neema yako, kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tuishi maisha yanayokupendeza kila siku. Tusaidie e Bwana tukatunze uhusiano wetu na wewe wakati wote. Tufunulie fahamu zetu e Bwana. Tupate kuelewana na neno lako. Tusiishi kishirikina, bali tuishi kwa imani ya kweli katika jina la Yesu Kristo na katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tunajiachilia mkononi mwako Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ujibuye kwa moto. Tunaamini katika ushindi wa Yesu Kristo na tunakirokoovu wake katika kila eneo la maisha yetu. Sifa na heshima na shukrani na utukufu wote ni wako E Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo leo ni tarehe moja Mei mwaka wa elfu mbili na na tano Rafiki mpendwa kadri mtu anavyojichelewesha kutubu kwa kumaanisha na kurejea kwa Bwana ndivyo anavyompa